Розділ другий Шасер Лу Я слухаю. Бас, сидячи у велелюдній кондитерській, обережно підніс догу плошку гарячого шоколаду. Він намагався не пролити ні краплі на мереживну шийну хустку. Я тим часом опиралася потужному бажанню хлюпнути шоколадом на нього. Зважаючи на наші плани, він був потрібен нам у доброму гуморі. Бас, як ніхто добре, вмів дурити аристократів. «Домовляємося так», – сказала я, наставивши на нього ложку. «Ти можеш брати собі все інше у сейфі трамбле, як плату за свої послуги. Однак перстень – наш». Він нахилився вперед, уп'явшись темними очима в мої губи. Коли я роздратовано стерла з вусів шоколад, Бас усміхнувся. «А, так, магічний перстень». Мушу визнати, що твоя цікавість до такого предмета мене дивує. Ти ж наче повністю зреклася магії. Перстень – це дещо інше. Він знову поглянув на мої губи. Ну, звісно. Басе! Я демонстративно поклацала пальцями в нього перед носом. Прошу, засереться, Це важливо. Колись, тільки приїхавши до Цезаріна, я вважала Баса доволі гарним. Достатньо гарним для залицянь І вже точно достатньо гарним для поцілунків Я придивилася з-за маленького столика до темного обрису його щелепи Там досі залишався маленький шрам Трішки нижче вуха, волосся на обличчі Від укусу, який я залишила під час особливо пристрасної ночі з ним Згадавши про неї, я скрушно зітхнула він мав просто прекрасну бурштинову шкіру І таку ж пружну дубцю Бас захихотів, неначе прочитавши мої думки Гаразд, Луїско, я спробую подумати головою Аби тільки ти зробила те саме Розмішавши свій шоколад, він відкинувся назад із дурнуватою усмішкою Отже, ти бажаєш пограбувати аристократа і, звичайно ж, прийшла порадитися до майстра. Я пирхнула та все ж прикусила язика. Бас, як троюрідний онук барона, мав дивне становище. Належав до аристократії та водночас і не належав. Багатство родича давало йому змогу вбиратися в найвитонченіші фасони і відвідувати найрозкішніші вечірки. Проте аристократи не могли згадати його ім'я. Така неувага була корисною. Бас часто відвідував такі вечірки, щоб позбавляти аристократів цінних речей. «Мудре рішення», – продовжив він, – «бо такі йолопи, як Трамбле, вдаються до безлічі заходів безпеки. Воріт, замків, охоронців, собак. І це всього кілька прикладів. Ймовірно, після того, що спіткало його доньку, їх стало більше». Відьми вкрали її глупої ночі, чи не так? Він неодмінно посилив захист. Філіппа ставала для мене справжнім гемороєм. Насупившись, я позирнула на вітрину кондитерської. Там були розкішно виставлені всілякі ласощі, лазуровані торти, цукрові голови, шоколадні тарталетки, а також макарони та фруктові булочки з листкового тіста всіх можливих кольорів довершували експозицію малинові еклери та яблучний тарт-татен. Однак і з-поміж усієї цієї розкоші мене по-справжньому вабили величезні булки з корицею з солодким кремом. Коко, неначе за підказкою, впала на вільне місце поряд із нами та підсунула до мене тарілку з карамельними булочками. Ось, я була ладна її розцілувати. «Ти богиня, ти знаєш це, так?» «Звісно, тільки не очікую, що я триматиму твоє волосся, коли ти згодом блюватимеш» «А ще ти винна мені срібну крону» «Дідька лисого, це й мої гроші» «Так, але ти можеш коли завгодно видурути крамельну булку в пана» «Крона – це плата за обслуговування» Я озирнулася ще раз плече на низенького пухкого чоловічка за прилавком Жоанесса Пана, неперевершеного кондитера й недоумка. Однак ще важливіше було те, що він був близьким другом і довіреною особою мадемуазель Люсіди Бретон. Мадемуазелю Люсідою Бреттон була я в білявій перуці. Часом мені не хотілося ходити в костюмі, і я швидко довідалася, що пан не байдужий до слабкої статі. Як правило, мені достатньо було покліпати віями, в інших випадках доводилося діяти трохи більш творчо. Я нишком поглянула на Баса. Він і гадки не мав, що за останні два роки заподіяв багацько всякого зла, сердечній мадмуазель Бреттон. Пан не міг стояти перед жіночими слізьми. Сьогодні я вдягнена як чоловік. Я вгризлася в першу булку і негайно запхала до рота половину. «Вофогош, він ввиває перевагу!» Важко ковтнула. На очах з'явилися сльози. «Білявкам!» Бас стежив за мною з жаром у темних очах. «Тоді цей пан має кепський смак!» «Фу!» Коко задихнулася і закотила очі. «Будь ласка, охолонь!» «Зітхання тобі не личать!» «А тобі не личить цей костюм!» Облишивши їх... Хай джубляться, Я знову зосередилася на булках. Хоча Коко дістала стільки, що вистачило б на п'ятьох, я прийняла цей виклик. Однак три булки по тому, навіть така любителька, як я, таки втратила через них апетит і грубо відштовхнула тарілку. «Басе, у нас немає такої розкоші, як час», – утрутилась я. Коко, здавалося, була готова кинутися на нього через увесь стіл. До ранку перстень щезне, тож це має відбутися сьогодні. Ти допоможеш нам чи ні? Зауваживши мій тон, він насупився. Особисто я не розумію, нащо так перейматися. Ти не потребуєш персня невидимка для безпеки. Сама знаєш, тебе можу захистити я. Обіцянка і цянки. Може, через це я його і розлюбила. Ба сумів багато чого. Зачарувати, хитрувати, бути безжальним, але захищати не вмів. Ні, він занадто переймався важливішими речами, як от порятунок власної шкури, коли починало пахнути бідою. Я не ставила цього йому на карп. Він же, як не як, був чоловіком, а його поцілунки це більш ніж компенсували. Коко гнівно зиркнула на нього. Як ми вже казали тобі уже кілька разів, він дає тому, хто ним користується, не лише невидимість. Ах, монамі, скажу чесно, і я тебе не слухав. Коли він усміхнувся і послав їй повітряний поцілунок через стіл, вона стиснула кулаки. Трястя! Присягаюся ще трохи, і я, я втрутилася, поки вона не розітнула комусь вену. Він робить свого носія невразливим для чарів, подібно до палісарт, якими користуються шасери. Швидко зеркнула на Баса. «Ти ж, звісно, розумієш, як корисно це може бути для мене». З його обличчя зникла усмішка. Бас поволі підняв руку до моєї шийної хустки. Провів пальцями там, де ховався мій шрам. По моїй спині пробіг холодок. «Але ж вона тебе не знайшла!» Ти досі в безпеці Поки що Одну довгу мить він дивився на мене Не прибираючи руки З мого горла Врешті зітхнув І ти готова на все Щоб роздобути цей перстень? Так Навіть удатися до магії Я важко ковтнула Переплівши пальці з його пальцями І кивнула Він опустив наші зімкнуті долоні на стіл Що ж «Чудово! Я тобі допоможу!» Бас швидко визирнув із вікна, і я поглянула туди ж. На принців парад сходилися все нові й нові люди. Хоча більшість із них сміялися й теревенили з явним захватом, просто за фасадом ховалася невідступна бентега. Помітна в тому, як стискались їхні вуста, різко, швидко рухались їхні очі. На сьогодні, продовжив він, король запланував бал на честь приїзду свого сина додому за Мандіна, запрошену всю аристократію, зокрема і мосьє Трамбле. Зручно, стиха зауважила Коко. Усі ми одночасно напружилися, коли на вулиці щось заворушилося, й уп'ялися поглядом у чоловіків, які вийшли з натовпу. Вбрані в темно-блакитні мундири, вони марширували рядами по троє, ідеально синхронізуючи кожне туп-туп-туп своїх чобіт. Коло сердець вони тримали срібні кинджали. Обобічних них ішли поліціанти, що кричали і відштовхували перехожих на тротуари. Шасери. Шасери, що заприсяглися служити церкві як мисливці, захищали королівство Балтерро від темних сил, а саме від дам бланш, або ж смертоносних відьом. Є героїнь дріб'язкових забобонів Бельтери Поки я споглядала, як наближаються шасери В моїх жилах запульсувала притлумлена злість Не наче це ми були тут чужі Не наче ця земля колись не належала нам Не твоя боротьба Я підняла підборіддя і подумки трусунула себе Давня ворожнеча між церквою і відьмами Вже мене не стосувалася не стосувалася, відколи я покинула світ відьомства. «Лут, тобі не варто бути тут!» Коко стежила за шасерами, які шикувалися вздовж вулиці, щоб ніхто не наблизився до королівської родини. Невдовзі мав розпочатися парад. «Нам варто продовжити в театрі. Така велика юрба небезпечна. Вона неодмінно спричинить якусь халепу. Я замаскована!» Розмовляти з повним ротом карамельної булочки було важко, і я натужно ковтнула. Мене ніхто не впізнає. Андре та Грю впізнали. Лише завдяки голосу. Я продовжу зустріч лише після параду. Бас відпустив мою руку, підвівся й, хтив усміхаючись, погладив свій жилет. Така велика юрба – це розкішна вигрібна яма з грішми, і я збираюся в ній потонути. Дозвольте піти. Він торкнувся капелюха і запетляв між столиками кондитерської, віддаляючись від нас. Кокос велася на ноги. Цей гад забуде про свою обіцянку, що й не зникне з очей. Ще й певно здасть нас поліціянтам, або гірше – шасерам. Не розумію, чому ти йому довіряєш. Попри дружні стосунки, ми досі сперечалися через те, що я розповіла Басові, ким є насправді. Назвала своє справжнє ім'я. Байдуже, що це сталося після того, як ми цілу ніч зловживали віски й поцілунками. Пошматувавши останню булку в намаганні уникнути погляду Коко, я силкувалася не жалкувати про своє рішення. Жалим нічому не зарадиш. Тепер залишалося хіба що йому довіритися. Ми були нерозривно пов'язані. Вона зітхнула, мовляв, усе, здаюся. — Я піду за ним, а ти виходь звідси, зустрінешся з нами за годину в театрі. Домовились. Я вийшла з кондитерської всього на кілька хвилин пізніше за Баса. На дворі вже юрмилися десятки дівчат на межі істерики через очікування на принца. Та вихід застував чоловік. Направду здоровезний, він був набагато вищий за мене, а його широка спина й сильні руки ледь не розривали буру вовну плаща. Він також стояв обличчям до вулиці, та, схоже, парад його не цікавив. Плечі в нього заціпеніли, а ноги стояли так, наче він готувався до бійки. Я прокашлялася й тіцнула чоловіка у спину. Він не вирухнувся. Я тицнула в нього ще раз. Він злегка посунувся. Та цього все одно було замало, щоб я протиснулася на двір. А як же? Закотивши очі, я врізалася плечем йому в бік і спробувала протиснутися між його талією й одвірком. Цей дотик, він, схоже, відчув, бо нарешті повернувся. І врізав мені ліктем просто по носі. Блін! Схопившись за носа, я відхитнулася назад і вдруге за ранок упала на п'яту точку. На очі враз вернулися підступні сльози. Що за чортівня? Він швидко простягнув руку. Перепрошую, мусіє, я вас не побачив. Ну, звісно. Я зігнорувала його руку і зіп'ялася на ноги. Обтерши штани, спробувала протиснутися повз чоловіка. Та він знову заступив мені шлях. При цьому його потертий плащ розійшовся, відкривши закріплену на грудях перев'яз. На мене зблиснули ножі всіх мастей і розмірів, але коли я побачила ніж у піхвах біля його серця, моє власне впало в п'яти. Блискучий, срібний, він був оздоблений великим сапфіром, що зловісно мерехтів на руків'ї. Шасер я нахилила голову. От лайно. Глибоко вдихнувши, я наказала собі зберігати спокій. Цей чоловік не становить небезпеки для мене в нинішньому маскуванні. Я не зробила нічого поганого. Пахне він мене корицею, а не магією. Та й хіба всі чоловіки не пов'язані якимись негласними товариськими узами? Одностайною думкою про власну важливість у цілому. «Ви травмувалися, мосьє?» «Так, сьогодні я чоловік. Я можу!» Я змусила себе підвести погляд. Найперше, крім його непристойно великого зросту, мені впали око тунні гудзики на плащі. Вони мали такий самий мідно-золотий колір, як і його волосся, що сяяло на сонці, наче сигнальний вогонь. «Це волосся?» А також прямий ніс і повні вуста робили його напрочуд привабливим, як на шасера, його привабливість дратувала. Я мимоволі витріщилася на нього густі вії, очі достоту кольору морської хвилі, очі, що тепер явно вражено глипали на мене. От лайно. Моя рука швидко потягнулася до вусів, які після падіння вільно звисали з мого обличчя. Що ж, це була відважна спроба. І якщо чоловіки горді, то жінки знають, коли треба давати драпака скепської ситуації. У мене все гаразд. Я швидко нахилила голову і спробувала пройти повз нього, прагнучи опинитися якомога далі. Я однаково не зробила нічого поганого, та випробовувати долю було безглуздо. Часом вона випробовує у відповідь. «Просто наступного разу дивіться, куди йдете!» Він не врухнувся. «Ви жінка?» «Який ви пильний!» Я знову спробувала проштовхнутися повз нього, цього разу доклавши трохи більше сили, ніж було потрібно. Та він схопив мене за лікоть. «Чому ви вдягнені як чоловік?» «А ви коли-небудь носили корсет?» Я різко розвернулася обличчям до нього і почепила вуса назад. Намагаючись при цьому мати якомога більш гідний вигляд. Якби носили, то навряд чи б таке питали у штанях незмірно вільніше. Він витріщився на мене так, ніби у мене злоба виросла рука. Я у відповідь гнівно глянула на нього, і він злегка мотнув головою, неначе прочищаючи її. Я перепрошую, мадмуазель. Тепер на нас дивилися. Я марно намагалася вирвати руку, а в животі у мене затріпотів панічний жах. Відпустіть! Він лише посилив хват. Я чимось вас образив? Остаточно втративши терпіння, я ще сили шарпнулася геть від нього. Ви мені кістку на сраці зламали? Можливо, його шокувала моя вульгарність. Але він відпустив мене так, ніби я його вкусила, і придивився до мене з огидою, що межувала з відразою. Ніколи в житті не чув, щоб дама так розмовляла. А, шасери це ж святі люди. Він, мабуть, подумав, що я втілення диявола, і не помилився. Поволі відступаючи від нього, я обдарувала його котячою усмішкою і замахала віями, що слили наслідуючи Бабетту. Він навіть не спробував мене зупинити, і напруження у мене в грудях зникло. — Ти не з тими дамами спілкуєшся, Шасе. — То ви куртизанка? Я наїжачилася б, якби не знала кількох цілком поважних куртизанок. Щоправда, Бабетта могла й не бути такою. Клята здирниця Натомість я театрально зітхнула На жаль, ні І через це розбите не одне серце в цезаріні Він міцно стіпив зуби Як вас звати? Від необхідності відповідати Мене звільнила хвиля оглушливих радісних криків Королівська родина нарешті завернула на нашу вулицю Шасер повернувся всього на мить Але цього мені було досить Прослизнувши за купою особливо захоплених дівчат, вони верещали принцеве ім'я на такій ноті, яку мали б чути лише собаки. Я зникла, перш ніж шасер устиг розвернутися назад. Однак мене звідусіль штурхали чужі лікті, і невдовзі я збагнула, що просто занадто мала, занадто низенька, занадто тендітна, щоб проштовхатися крізь юрбу. Принаймні не штрикаючи нікого ножем. Відповівши на кілька штурханців власним ліктем, я пошукала місця на висоті, де можна було б перечекати процесію непомітного місця. Отаму. От я вискочила на підвіконня старої будівлі з пісковику, видиралася по ринві, підтягнулася й опинилася на даху. Поставивши лікті на поруча, оглянула вулицю внизу. На всіх дверях тріпотіли золоті прапори з грибом королівської родини а на кожному розі торгували харчами вуличні продавці. Їхня смажена картопля, ковбаси та круасани з сиром пахли апетитно, та місто однаково смерділо рибою, рибою й димом. Я наморщила носа. Одна з тих насолод, які приносить життя на понурому сірому півострові. Цезарін був зерцем сірості. Зачухані сірі будиночки наповзали один на одного, як сардини у бляшанці, а напіврозвалені вулиці петляли довкола брудних сірих ринків і ще брудніших сірих гаваней. Над усім цим нависала невідступна хмара диму з коменів. Ця сірість була задушлива, безживна, нудна. Однак у житті їй дещо гірше, ніж нудьга а дим із коменів – не найгірший дим на світі. Коли родина Ліонів проїздила під моєю будівлею, радісні вигуки досягли апогею. Король Огюст помахав рукою, сидячи у своїй позолоченій кареті. Його золоті кучері розвивалися на звичному для пізньої осені вітрі. Його син Борегар сидів поряд. Зовні вони були цілковитими протилежностями. Якщо перший мав світле волосся та шкіру, то другий удався в матір очима, що ховалися під важкими повіками, з маглявою шкірою, з чорним волоссям. Зате усмішки в них були майже однаково чарівні. Як на мене, аж надто чарівні. Пиха виходила в них просто спор на шкірі. Позаду них супилася дружина Огюста. Я не ставила цього їй на карп. Сама супилася б, якби мій чоловік мав більше коханок, аніж пальців на руках і ногах. Щоправда, заводити чоловіка я не планувала. Краще вмерти, ніж приховати себе до когось у шлюбі. Щойно я відвернулася, вже знудившись, на вулиці внизу щось змінилося. Це було малопомітно, помітно, наче вітер раптом змінив напрям. Від бруківки почало відбиватися майже нечутне гудіння – і всі звуки юрби, всі запахи, смаки й дотики Розчинилися в повітрі Світ застиг Я швидко й незграбно позадкувала, Відступаючи від краю даху І в мене стало дибке волосся на карку Я знала, що буде далі Впізнала легкий дотик енергії до своєї шкіри Звичну пульсацію у вухах Магія А тоді залунали крики